А я, я більше не буду, з усією можливою щирістю пообіцяв Макс. Микола Трохимович гідливо поглянув на свою жертву, а врешті сплюнув і підвівся на ноги. Під стіною виднілася чорна шкіряна сумка, яку оперативник приніс із собою. Вихопивши з неї пляшку горілки, Микола Трохимович відкрив її і подав Максові. На, жери! Скажеш вдома, що тебе п'яного побили хулігани. Я ж я ж кинув пити. Пий, кажу, тобі. Будеш слухатися? Ще, може, й залишимо живим. Переляканий Макс гарячково ковтнув пекучою рідини і в ту ж мить виплюнув її. Розбиті уста, не наче вогнем обпекло. Втім, помітивши похмурий погляд оперативника, переміг біль і влив у себе трохи пекучого трунку. «Закусити б!» – тяжко видихнув, і знову обітер обличчя рукавом. «Обійдешся! Бери пи її потроху, розказуй усе, що знаєш. А тоді подумаємо, як діяти будеш». Розповідаючи про кості, знайдені ним під вікном, продовжував хлептати горілку. За якийсь час, Губи задерев'яніли і не озивалися вже таким різким болем. Тільки голова щораз більше сповнювалася чимось незмірно важким, не під череп йому повільно вливали олово. На якусь мить Максим жахнувся від усього того, про що розповідав своїм мучителям. Це ж вони тепер, наче стерв'ятники, накинуться на нього, на усю рідню, на кляту тещу із подвійною люттю? Навіщо було говорити про скриньку? Можна було обійтися розповіддю про останки клятого гестапівця. Вони ж он як зацікавилися. Не зводять очей. Такі не вбивали б уже. Ну і що треба зробити за те, що нас водив за носа? запитав Микола Трохимович, коли Макс нарешті умовк. Було чути, як десь далеко гавкає пес. «Я... я боявся». «А зараз тобі не страшно?» «Страшно». «А чого б ти хотів тепер?» Якось несподівано запитав оперативник. «Я? Ти, ти». «Тобто як це?» – витріщив очі смаль. «Чого тобі зараз найбільше хочеться?» Зрозумілою мовою питаю». Нервово повторив Микола Трохимович. «Піти звідси і ніколи більше вас не бачити!» Усе навколо розіткнув Регіт. Микола Трохимович кивнув головою в бік Макса. Хоч раз у житті сказав правду. «А тільки так не вийде», – мовив за хвильку. «Нам, товаришу Смаль, треба ще багато про що довідатися». Ось, наприклад, «Хто такий Войцех?» Максим дивився на співрозмовника розширеними зіницями. «Розвідаєш, хто такий Войцех, і яке значення має він у біографії твоєї дорогої незабутньої тещі?» «Пані Клавдія, до речі, цікавий екземпляр старосвітської інтелігенції. Не її душити, обзивати поганими словами і тим більше бажати їй смерті. Зрозуміло? Зрозуміло. Наступне питання. Хто вбив Гюнтера Вольфа? Я не вбивав. Як ти думаєш, Юрку? Це на нього так горілка діє? Чи то в нашого суперагента вже мізки запліснявіли? Юнак мовчав зацікавлено спостерігаючи за перебігом подій. «Добре, стовпи мальований, спишемо це на випивку». Отже, коло підозрюваних із тисяч колишніх мешканців Луцька звузилося до якогось неповного десятка осіб. «Може, це твоя люба теща?» – придушила німця груддю, коли той спочивав після важкої праці. Вона не могла. Те, що була тоді худенька. Микола Трохимович і Юрко знову ледве не вдавилися сміхом. Максе, ти мене дивуєш своєю спостережливістю. Скільки тобі було тоді років? Просто я я бачив фото. Ось-ось. Фотокартки нас цікавлять чи не найбільше. Принесеш нам усе, що вдасться зібрати. «І взагалі, Максима Анатолійовичу, для нас із вами настали цікаві дні. Тепер ми стаємо партнерами. Ви і я. Правда ж?» Максим не встиг відповісти, бо обидва кривдники раптово обернулися і пішли геть. Коли покалічений і розтоптаний чолов'яга, ледве звівшись на ноги, дошкутильгав до вікна, то помітив, що ті двоє, зупинившись на пустирі за будинком, про щось напружено розмовляють».